Asteskeen untan Basaizeak eh, argitaratzen du Nafajoaren eguneko aurtengo programazioa eta beste guztiak bainorean eh, Euskali Jaizietan aipatzen dugu Amaia Kastojana zurekin basaisa kidea, egunon. Egunon. Ba, beste itsurdu batzuere izanen dira baina askitzen Nafajoaren egunarekin, bon Nafajoaren egunak baditu urteroko uh, osagaiak aurten ere izanen dituko. Bai, Formula aski berdina txikiko dugu eguna hasteko. Goizean izanen da desfilea Elisako plazari buruz eta hor desfizan parte hartko dute dantza taldeak, ziganteek, musikariek eta izanen da ekitalaldi bat, bertxoolaarikin, txalaapaxtariak iginzina eta basaitzaako hitza. Ara, eta gero, atxaldean aldiz izanen dira aldaketa batzu edo aberaste batzu programazio aldetik. E justuki, aipa ditzagun, e, programazioa lantzeko, ze argda zartu zuez, ze nahi izan zuelenetzi? Beraz, e, oraindik e, landu dudugu horrein animazioan hain baita ere aberrastasuna. Gehitu ditugu talde batzu eta kale animazioak, hori izanen dira anga eta musika talde diferentak baita ere batuka da eta gero uh, kontzertu gehiago proposatuko ditugu goizago hasiz, eta estilo biziki diferentak uh, proposatuz uh, taldeetan, Denen gustuko gauzak izan uh, daite zen, uh, eta bela onnaldi guztiak zerbait uh, beren uh, behen gustuko atseman dezaten.pagun uh, talde horiek horiekzerjan zuten alko da Najoen. Hasiko uh, dira kontzertuako jodu batak te ditan atxaldean uh, azken trenarekin hori uh, uh, aski musika las, lasaia izanen da, uh, goxokien zutekoa, eta hori gutitan proposatu izan denan afajaren egunean nahi izan dugu proposatu agetan. Uh, gero ondotik um, beraz orta batean izanen dira gehiago kaaleko musikataldeak, eta gero koncertuak behiz hasiko dute atxaldeko seiak tehditan, Uh, kiki bordatxo tradizionalarekin, mm hor -hmm. jendea danzan uh, aharazteko. Ondotik uh, sezenaren taldea, hor uh, hipajaldean ezaguna den talde bat, uh, piskat uh, balkanikoa. Mm -hmm. Gero jendea kantuz aizanen da karaoke gisako txinberoz uh, taldearekin, hor uh, bi uh, bimementutan uh, animatuko dute eguna. Ondotik uh, amajak terditan kuartz taldea izanen da. Uh, Gauerdit terditan Anita Parker, eta bukatzeko dj goizeko goizeko jodubatak digitan. Bara, zainitza estilo dezbegidin. Nafajoren eguna dugu, Bek da haitzen aldo gure beste itzohdu batzu bat direla, kulturaldia ez da bakarik nafajoren eguna. Zeh, haste buruntan, bada antzerki bat? Bai, kulturaldia hasten da haste buruntan, pirilaren ama bostean, beraz. Antzerki batekin, antzerki hori idaitzen da zazpixen ideko. Eta Le Petit Teatre d'Opain eta arte drama taldek dute flasaratzen hori e, biletxean izanen da txaldeko sei honetan, de honetan. Eta helduden astean ere beste bat, jana ditu ondoko aste buruana? Ondoko asteburuan buruan apiriraaren hogeita batean. Izanen da uh, jazin kolegeko aurrekin kantaldi bat, mugaz gaindi izena duena. Eta hor uh, be beste goaldeko kantari batzuekin emanen dute konzertu bat. Konzer konzer konzer konzer konzer bat. <laughs> Baik izan. Eta burratzen dugu uh, musikaldiarekin. Ez uh, eta eztuko dugu baina beharro goikak Nafajoran eguna da? Aukten eta zerbait berezia Nafajoran eguna bezperan? Bai, behar goi orte betetzen ditu orten uh, kulturaldiak, beraz hori uh, piskat mahkatzeko uh, um, ortengo musikaldian, eginen dugu azken orteetako momentu onenen bilduma bat, orrak uh, bestof aldia izena du. eta beraz uh, musikaldietan izan diren uh, kantu... Gogora, gogoratzen giren kantu honenak edo plazaratuko ditugu, betiko lekuko kantariekin, baina naldiuntan e, gomitatuz urte horietan e, izan diren kantari famatuak, adibidez, be azken urtekoan uh, nikoetxak da, baina nizaiten aldira e, elze gojekoak edo eni autelogieta, eta hor denak e, igoko dira esen ara eta kantatuzko dut Ergi, ba, kulturaldeko programain dugu, e, ala ere bukatu haitzin, e, itzohdu bat maiteko, hasteuntako, basa itzaren partietik? Bai, uh, jaz, uh, senide tzalotu ginoen tafaiako egiarekin, baina nanaohtan altsasuko horrekin uh, izan da, eta ohtako nahi genuke daitu, uh, ostegunean garazin izanen den atzera, altsasuko ziperatuan alde. Uh, ostegunean, atxaldeko zazpiontan, garaziko plazan. Berkia Maja Kastorren, milesker, sieta zunorien zat. Milesker, wajitzi, kuserte.